och vi finns förstås också på Facebook. Alla länkar och all information du behöver finns på hemsidan. Och nu sätter vi igång med samtalet. Idag är det jag, Jonas Persson, som sitter här och tolkar tillsammans med... Olof Månsson. Och Olof, kan du berätta lite kort om dig själv? Ja, jag heter Olof, som sagt. Jag är född och uppvuxen här i Lund. Och jag studerar teologi vid Lunds universitet har varit konfirmandledare i Lunds i 7-8 år. Någonting sånt. Det är svårt att hålla koll på tiden. Det går så fort när det är roligt. Ja, det gör det. Eh, och idag ska vi eh, prata, och vårt samtal kommer att utgå ifrån Johannes evangeliet, femte kapitlen. Och det är domsöndagens eh, text. och Det är verserna 22 till och med 30. Just det. Och Olof vill du läsa texten för oss? Jesus sa: "O fadern dömer ingen, utan har helt överlåtit domen åt sonen. För att alla ska ära sonen liksom de ärar fadern. Den som inte ärar sonen, ärar inte heller fadern som har sänt honom. Sannerligen, jag säger er, den som hör mitt ord och tror på honom som har sänt mig, han har evigt liv. Han faller inte un under domen, utan har övergått från döden till livet." Sannerligen jag säger er: den stund kommer, ja den är redan här, då de döda ska höra Guds sons röst, och de som hör den ska få nytt liv. Till liksom fadern äger liv, så har han också låtit sonen äga liv, och han har gett honom makt att hålla dom eftersom han är människosonen. Var inte förvånade över detta: den stund kommer då alla som ligger i sina gravar ska höra hans röst, och gå ut ur dem. De som har gjort det goda ska uppstå till livet och de som har gjort det onda ska uppstå till domen. Av mig själv kan jag inte göra något som jag hör, dömer jag. Och min dom är rättvis. Så jag följer inte min egen vilja utan hans vilja som har sänt mig. En väldigt kraftfull text har vi och sätta tänderna i, tänker jag. Och det är också en kraftfull söndag. För det första så är det ju domsöndagen och det är ju kyrkårets allra, allra sista kyrkohelg, ett slut som ska firas på ett kyrkår och vi ska därefter gå in i det nya. Men jag tänker den här texten, är det någonting som som först och främst utmanar dig i den här texten, någon del som vi kan börja i? Det första är ju domen, helt klart. Mm. För jag är väl lite så här kristen att men Gud är kärlek och och alla får vi del av nåden. Så att domen är onekligen ett väldigt utmanande ord för mig. Mm. Framförallt det här då att de som gjort det onda ska uppstå till domen. Ja, jag brukar använda uttrycket så här, alltså skärmsläckarord. Ord ord som kan vara väldigt känsliga, alltså att ta i sin mun. Och dom, att bli dömd, det är väl någonting som inte brukar klinga sådär jättepositivt. Och jag tänker, det här ordet dom, att döma blir dömd, vad ligger i det ordet? Alltså tror du hos gemene man? Hos gemene man så skulle jag nog tro att det är som en domstol. Att, mm. ä, har, har du gjort det här, inte följt lagen och ä, men om du kört för fort, då, då får du ju fortkörningsbete. Liksom. Mm. Mm. Om du har misshandlat någon så får du ta ditt straff för det. Så att mm. i ordet dom så finns det någon, någon form av alltså uppfattning om rättvisa. Och liksom, som man handlar så, får man, så blir man behandlad. Liksom. Ja. Och jag tror också att det finns det här, liksom, det här svåra att bli felaktigt dömd. Att bli dömd för något man inte kan känna själv, känna igen sig själv. Att man inte har någon självbild i det som, som människor Att, Jag tror alla på något sätt har upplevt det här att man på något sätt marginaliseras. Det kan ju vara liksom små saker att man på något sätt döms till ett utanförskap. För man, det kan ju vara att man är på, alltså man förstår inte språket som talas till att, till att gruppen inte liksom accepterar den man är som till kropp och själ. Så att det finns nog alltså rätt så, så starka känslor. Till det här ordet. Och konsekvensen tänker jag också. På vad det här med domen. Det är, fram, det är också här de som döms. Som har gjort det onda. Och de som inte döms. Då, som har gjort det goda. På något sätt att det också kategorisera upp människor. Jag tänker att. Alltså, det, finns, det pratas ju om här. Att, att Jesus ska döma. Det kommer till, alltså De som har gjort det onda. Kommer till att få. få ta del av domen. Och eh, de dom andra på något sätt. Ska bli fria. Det gör också något så att man kategoriserar upp människor goda och onda. Eller det är alltid intressant att och, och, och fundera på det här om den här texten klarar av att leva sitt eget liv. Skulle man kunna gå och presentera den här texten för vem som helst på stan? Skulle man kunna dela ut, ut den? Eller behöver den sin förklaring, sin tolkning? Sin, alltså, och hur ska den då tolkas i sin kontext? Eller ska den tolkas i... I, I dagens kontext och, och, och hur brygger vi över Den tiden den är skriven i tills idag Det var många frågor där på en gång ja. <laughs> Men om, vi, om vi, kan vi, vi kan börja med Om vi börjar med eh, eh, eh, Klara den här texten Att stå för sig själv Ska vi kunna dela, Kan vi gå ut på stan och dela ut den Hej det här är söndagens Evangelietext I i I, i, i vår gudstjänst Varsågod, Läs ni ut? Det, det tror jag är... Nej, det Nej. är det korta svaret. <laughs> För jag tror att texten är väldigt... Jag har varit kristen väldigt länge och troende väldigt länge. Och jag siktar ju på att bli präst i framtiden. i mm. Inom svenska kyrkan. Men jag har ändå problem med texten. Och jag behöver tolka, tolka texten i mig och i Bibeln. Och liksom i vilket sammanhang finns det här och vilket sammanhang finns det idag. Mm. Så att jag tror inte att man skulle kunna gå ut och dela ut den här texten till vem som helst på stan, utan Nej. i så fall med kommentarer. Typ. Med kommentarer. Ja. Okay. Och om du då skulle vilja få hjälp med någon form av tolkning, vad är det i detta du skulle vilja få tolka då? Det här kategoriserandet av människor, de onda och de goda, och mm. de goda får det bra, och de onda döms på något sätt. Och... Mm. Det verkar rätt ojust. Ja, jag tycker det. För mm. att. För att vi pratar väldigt mycket om nåd och liksom Guds nåd och hur, hur vi alla får ta del av den. Men ändå så står den här texten med domen. De, de ska dömas, de som har gjort dåligt. Mm, mm. Men då blir jag ju jättenyfiken på, vi ska alldeles strax backa tillbaka igen då till det här med, med domen, men jag blir jättenyfiken då. För du går in på lite Guds bild här. Alltså nådens Gud, alltså kärlekens Gud. Och jag tänker då liksom att om vi delar ut den här texten tillgemene man på, på stan. Inte ge några kommentarer. Vilken gudsbild upplever personerna då som läser detta? Jag tror att då får de bilden av Gud som dömande, som kategoriserande. Mm. Faktiskt. Och att, att allting är svart och vitt. Ja, men att det är ont och gott och mm. dä, däremellan ligger ingenting utan det finns bara ett av två alternativ. Ja, precis. Straight to jail or... <laughs> Street Not to oh. <laughs> straight to heaven Aha, precis. Highway <laughs> to hell eller stairway to heaven Ja, ja, ja. Bra, bra symbolik Beroende på liksom Vilka glasögon Vi använder Alltså från vilket håll vi försöker se Den här texten Så skulle den här kunna liksom användas På rätt så mycket olika sätt Eskatologiskt Eller om man tänker då domedag Alltså den yttersta mm. tiden på något sätt Där skulle man kunna plocka upp en hel del Och använda texten Eh, vill Precis, man... och framförallt med liksom, Nu är det ju domstaden Dagens sexta vi diskuterar och framförallt Om man då plockar in episten som är Från uppenbarelseboken och där står det liksom att, att man ska dömas Efter vad som står i livets bok Och står man inte med i livets bok Då ska man kasta sig i en brinnande skär liksom. ja. Då blir det extra svårt Då blir det extra svårt, mm. ja Ja det blev det Och där har man det här svarta och vita För det skulle också kunna gå liksom, att plocka upp Den här liksom, gudsbilden Att eh, gud är väldigt kategoriserande Jag följer inte min egen vilja Utan hans vilja som har sänt mig Att det handlar om, om guds vilja Att det på något sätt då liksom Ja det finns bara två utgångar Och det är jag själv som i min fria vilja då Som ska välja liksom, att leva rätt troget Eller, eller inte Mm Beroende då på vilka glasögon man har så skulle man kunna använda den här texten på många olika sätt. Och man skulle kunna också använda den väldigt väldigt hårt. Mm. Men skulle man kunna använda den här då den gud som du säger du känner som är nådens gud, som är kärlekens gud hittar vi det i den här texten? Ser man texten i, i, i det samhälle som den skrevs så skrevs den ju under får rätta mig om jag har fel under 150-talet mm. ungefär. Mm. Och under 150-talet var de kristna en väldigt marginaliserad grupp. De var förföljda. De dödades bara för att de trodde på Jesus som frälsare. Och det här är en text som säger att, men du är kristen. Du får, du får del av någonting större. Du får styrka. Du får din belärning. Inte nu, men i livet efter detta. Så att det är som egentligen en, en energiboost som vill liksom eller ett hoppboost mm. kan man kanske säga. Det är ett om hopp. Ett meddeland om hopp att vi är på rätt väg. anhängare eh, som hade det väldigt svårt i livet. Ni är en del av, av det stora, av evigheten, av hela processen. Mm. Så att eh, egentligen kanske det är det den vill säga då. Mm. Ur det perspektivet, mm. ur den historiska. Men det är inte omedelbart uppenbart. Nej, det är det ju inte. Nej. Det är det ju inte. Nej, verkligen inte. Det jag har haft svårt med då, men det som man kan knyta till detta det är just det här typ att de döda ska höra Guds sons röst och de som hör den ska få liv. Och jag tänker att det handlar då om, om liksom räddningen, om, om att hoppet om att inte bara kämpa för sin överlevnad för man är kristen, då, utan även att, att kunna få leva som det och ha hoppet om det, och att även om det är svårt nu så finns det även en framtid och en evighet. Lite haren och typ. Ah, Ja. ja typ. <laughs> vi kristnar i sköldpaddan. Ja, den var ju rätt bra. Ja, det, det var rätt spännande. Men jag, jag tänker också på något som jag tycker är väldigt viktigt. Och det är här ett ord här i som jag tänker. Eh, och det här typ att vi ska dömas rättvist. Mm. Det tycker jag är, är någonting som Eh, på något sätt sticker ut. Mm. För jag tänker att vi, jag tror vi alla, alltså det är allmän mänskligt att vi har känt att vi själv har dömt någon, dömt ut någon eller någonting orättvist. Vi har själv mött det att bli, bli dömd på ett orättvist sätt. Vi har också liksom erfarenhet av historien och, och man säger vår lagstiftning som försöker att inte vara svart och vitt. Det här med att, eh, att man kan bli. Felaktigt dömd. Men jag tänker att det finns något vackert i detta: att det handlar om en rättvis dom. Att vi ska få bli rättvist behandlade, rättvist befriade kanske. Att förlåtelsen också kan få plats där i. I den här domen, jag menar, det är inte någon, någon världslig domstol heller, utan vi står inför, mm. inför Gud, vi står inför Jesus mm. i det här. Ja. Och. Det är den sista domen vi någonsin kommer, kommer stå inför. Mm. Här vill jag lite ly lyfta in min gudsbild om Gud som kärlek, Gud som nåd. Att mm. vi står inför Jesus som är, är Gud i, i mänsklig form. Ja. Och vi står liksom inför kärleken. Vi står inför nåden. Mm. Och nåden ska döma oss. Mm. Hur döms vi? Mm. Förhoppningsvis nådfullt i och med att det är nåd. Ja men det är också intressant då om man tittar på det här med alltså, att läsa texten med olika glasögon att man skulle också kunna tänka för ett, alltså, det finns alltså, något som bär den katolska traditionen också här då med skärselden till exempel att oh ja. på något sätt att oh ja. den här domen blir som en rening eller hur man ska, nu ska säga att sonen finns på Guds högra sida och, och den högra sidan bär det juridiska eh, ansvaret ja en maktposition liksom ja en kärleksmakt oh. <laughs> När vi läser evangelieteksterna Så handlar det om att förmedla det glada budskapet Att förmedla evangeliet mm. Temat på denna söndag, kommer du ihåg? kristlig återkomst Ja, det är ju bara det jag tycker jag jublar om Eller <laughs> det jublar i sig själv <laughs> Men jag funderar på det glada budskapet i denna evangelietext. Mm. Mm. Vad har vi den? Har vi den? Jo. Är domen något att se fram emot kanske? Det kanske är så. Det kanske är så. För vi, jag tänker så, vi är ju väldigt bra på att döma oss själva. Precis. Och det är ju inte alltid bra. Nej. Och man, man tänker oftast på alltså, att bli dömd till. Men man kan också bli dömd ifrån. Från, ja. Ja. Och jag tänker också att på något sätt att bli befriad. Att bli befriad. För det jag säger till mig själv i de mörka stunderna där jag dömer mig själv till att vara, det skulle jag aldrig säga till någon medmänniska någonsin. Den rösten som ekar i mitt huvud, den skulle jag aldrig, de orden skulle jag aldrig använda mot någon annan. Nej. Så alltså, vi, är, vi är rätt så duktiga på att döma till. Oerhört. Ja. Och där där har, vi, har det också med vår begränsning att göra. Vår hjärna tänker oftast i, i bilder och där vi också dömer folk och vår skapelsen och, och alltihopa vi rör oss i, i relationer till olika fack för vi måste sortera upp det på något sätt. Det sätter också begränsningar på allting hur, hur vi förhåller oss till andra människor. Jag vet inte om kategoriserandet kan vara en form av, av, av bedömande men det kan man väl ja. nästan säga lite grann. Ja. Alltså, jag tänker att för ett mänskligt förstånd så är det väldigt naturligt att kategorisera för det blir väldigt lätt att förstå världen och liksom ens roll i världen och var, var är jag? jag? Jo, jag sitter i det här facket och det, de här personerna sitter i det här facket och vi kan prata men det finns alltid någon form av förutfattad mening om relationen mellan de här olika facken. Liksom. Mm. Som sagt, det, det är, jag tror det är en väldigt mänsklig bild. Men vad händer om man då ställs inför Gud som... Mm. Även jag har en bild av att Gud inte är sån. Mm. För att Gud är större. Ja. När de facken inte finns, vad, vad, vad händer? Något som jag tycker också är intressant här är ju förhållandet mellan fadern och sonen och förhållandet mellan Gud och sonen. Mm. Vi, alltså, vi pratar lite innan om Guds bild, men eh, vad är bilden av Jesus här? Det är, eh, som jag läser texten, för sonen står med stort S. Ja. Så då är det verkligen så här. Det är sonen som var med under skapelsen, Det är sonen som evig varelse. Det är sonen som Gud. Här är Jesus någon form av faderns ställföreträdare eller vad man ska säga. Mm. Det är faderns fysiska auktoritet mm. som nu står inför inför oss och talar mm. till lärjungarna, mm. Tänker jag. Och fadern hamnar ju lite i skymundan men det tycker jag inte är något negativt här för att det är liksom ja, men, tänker man vår trosbekännelse så sitter Jesus på faderns högra sida liksom. och det är ju som vi sa, maktposition. Mm. En kärleksmakt. Och, och i texten så står det att ty liksom fadern äger liv så har han också låtit sonen äga liv. Ja, men sonen är, är Gud. Sonen är, är... Jag vet inte. Jag vet inte hur jag ska formulera den här tanken. <laughs> för, jag, för jag tänker att det är, inte, det, är inte bara, alltså, det är inte bara Jesus som highlightas här på Precis. något sätt. Utan det är liksom... Sonen i treenigheten på något sätt precis. som är från evig tid och, och jag tänker, hur står det precis i, i Johannes evangeliet, precis i början? I början av Johannes evangeliet står det, i begynnelsen fanns ordet och ordet fanns hos Gud och ordet var Gud, det fanns i begynnelsen hos Gud, allt blev till genom det och utan det blev ingenting till av allt som finns till ordet var liv och livet var människornas ljus och ljuset lyser i mörkret, och i mörkret, och mörkret har inte övervunnit det. Så är livet och ljuset mm. Så. Mm. så mörkret inte har övervunnit för. Och där, där tycker jag också att det, det blir intressant för att då, då är det ju liksom, om, om då ljuset som mörkret inte kan övervinna över ska döma. Mm. Då känns det ju också väldigt hoppfullt, tycker jag. Mm. Och så tänker jag så. Finns det någon människa som inte behöver bli dömd? Alltså jag som då helt perfekt med... Nej men. <laughs> <laughs> ja, är underbart. Underbart. Hej, jag heter Jonas. Jag är 44 år. Jag har aldrig gjort någonting fel. Det skulle liksom inte hålla så där jättebra. Alltså så min trovärdighet skulle liksom... Skulle dala. Skulle dala, ja. Och det är också intressant tycker jag för att det, det bygger, alltså vi bygger våra karaktärer Alltså det här med kapital och karaktär är att det finns implicit liksom i, i, i varje möte att vi förutsätter att det alltid har varit kört någon gång för, för vår medmänniskor, för att, att man inte för man kan inte, man kan inte, man kan inte, man kan inte vara trovärdig om man inte har gjort fel. Ändå har vi så svårt att acceptera felen och dömer gärna. Men samtidigt är det ändå en viktig del av att vara människa. Mm. för att annars blir man inte liksom betrodd. Mm. Det, det är ju rätt spännande tänker jag. Och Det är också när man bildar en uppfattning om sig själv så gör man det oftast framförallt utifrån sina misstag att jag har gjort det här misstaget, jag ska undvika det i framtiden. Mm. Um, och in, inte lika mycket att men det här gjorde jag då och det kändes bra så jag fortsätter göra det utan man bara fortsätter göra det av instinkt för att mm. man mår bra av det. Men man, man gör aktiva reflektioner att undvika sina dåliga sidor ja. för man vill inte vara den personen Nej. Vi två här har ju inte läst grekiska Nej Alltså olika språk har ju så många olika dimensioner hur man kan liksom mm. använda språken och sånt och jag, jag måste ju säga bibelgrekiska i och eh, eh, är barn av hebreiskan. då så kan jag inte uttala mig om detta men jag tänker just på det här med att då alla ligger i sina gravar ska höra hans röst och gå ut ur dem. Det har jag funderat jättemycket på om, om det är en. Alltså, handlar det om. om, om en fysisk uppståndelse. Alltså. Six feet under och vad som mm. händer där. Eller är det här en bild av liksom, på något sätt att, att ljuset inte besegrar mörkret. Att ljuset tänds igen. liksom mm. att, att det handlar inte om vad som händer under marken utan det handlar om vad som händer i oss människor och ur ett annat perspektiv att, att på något sätt att det här ljuset som lyser för evigt det, det kommer till att liksom bli synligt för oss. Mm. Men det tror jag absolut. Jag tror att i, i den här texten så får man se den här bilden av graven lite som en liknelse. Jesus var ju glad för liknelse. Mm. Den här graven är någon form av övergångsfas där man lägger av sig sin gamla kappa och liksom i kläder säger en ny kappa, mm. tänker jag. Mm. Ja, precis. Att döma, eh, om vi återvänder till det, det är ju det är också en form av... Vi pratade också om det här med Jesus på högra sidan. Men att vi är ju... De som har, har mandatet att döma, de har någon form av makt, om vi pratar i, i, i en rättsstat till exempel. Men också... Om vi dömer varandra så tar vi oss någon form av makt att uttala oss om någon annan eller om sig själv. Och jag tror att förhållningen till bruk av makt kan aldrig vara liksom neutralt. För vi kommer alltid med våra egna ingångar. Men däremot så på något sätt så, så det här med jag fasthåller det här att, att vi ska rättvist dömas. Att det är en, ett, ett, ett positivt och ett befriande ögonblick. Mm. Eller vad man ska säga. Tycker du jag är på förhalis? Nej. <laughs> Nej men jag, jag tror att det, det är, alltså, är är otroligt viktigt. Olof Monson ska gå upp i prädikstolen nästa söndag. Mm. Hur skulle ditt om du får bara liksom så här, eh, raljera fram ett predik och utkast. Man kan ju, när man har en, en Bibeltext och ska predika över, eller man ska tala om en bibeltext, då kan man ju titta på lite olika saker. Skulle du vilja förklara dåtiden, den kontexten den är skriven i, hur tar du dig an och binder du över detta till idag? Vad är, vad är liksom punchlinen? klon i ditt predikotkast också hur skulle du vilja liksom att pendlen hur, pendlen hur ska pendlen gå för den här texten? Jag vet att det är en svår fråga och du har väldigt kort om tid på dig att svara man brukar ju suga på karamellen men jag undrar mig den frågan faktiskt mm. Mm. Jag skulle vilja skulle vilja tala om livet nu och det eviga livet. Skulle vi vilja tala om vi bör göra goda gärningar i livet för att goda gärningar är enligt mitt tycke ändå Guds vilja på något sätt. Mm. Att vi senare i det eviga livet oavsett om vi gjort goda, mycket goda gärningar eller mycket on, onda handlingar så finns där en dom som säger att ja men ni står inför Jesus Kristus sonen på Gudfaders högra sida. liksom Det här agerande vad ska man säga kärleksmaktsorganet mm. står där i, i kärlek och ser, inte nödvändigtvis dina sämsta sidor men ser alla dina goda sidor. Allt, allt gott du är. Inte bara gjort utan allt gott du är. Och förhoppningsvis då nu är jag väl inne i det här lite som jag sa innan att jag är lite hippiekristen att mm. Gud älskar oss och dömer oss. Benådar oss snarare än dömer oss. Mm. ja, ja för Jag tänker också det för det, det är ju inte ovanligt att, att vi benådar varandra. Och det är ju det här att uh, Gud måste väl ändå vara kun, alltså Gud måste vara mer benådande än oss människor själv. För Gud är större, mm. tänker jag. Mm. Så det måste, liksom, det måste rymmas här i också Men vad, gör, vad är skillnaden då? Som jag hör så dömer jag Och min dom är rättvis Ty mm. jag följer inte min egen vilja Utan hans vilja som har sänt mig Det här måste ju också göra en skillnad Tänker jag För oss människor att, att vi på något sätt Har en tillit och har en tro Och det måste mynna ut i någonting Hur menar du? Jag tänkte att vi, vi hade ett samtal innan idag där vi pratade lite grann om det här med att bara att, att goda handlingar kommer av tro. Tron alena, lite grann det här lutheranska. Mm. Att bara du tror. Alltså, vad tänker du om det? Jag tänker att goda gärningar är Guds vilja oavsett om man tror att det är det eller inte. När vi agerar gott på jorden så oavsett om vi är om vi är superkristna eller om vi är muslimer, om vi är judar eller oavsett vilken religion eller inte religion vi tillhör. Mm. Jag tror att alla goda handlingar är Guds vilja. Mm. För Gud är godhet, Gud är kärlek. Ja. Vi har ju haft en, ett ekumeniskt möte här nu i Lund med mm. den självaste påven var på besök, ja två saker som jag, som jag bär med mig från faktiskt två, både från gudstjänsten i domkyrkan men också från den katolska mässan som jag såg på tv då från, från Malmö Arena mm. och den första det var just det här en av predikningarna som säger så predikas det om att vilka stenar håller vi i våra händer och vem vem är du att kasta den första stenen på någon annan vilka stenar har vi i våra händer och vilka murar bygger vi av de stenarna för att stänga ut och stänga inne. Låt oss släppa våra stenar och komma tillsammans mm. Och där tycker jag där, där är ju också det här typ att det här som vi pratade om, att släppa tyngden, att släppa bördorna att släppa liksom, släppa synen på olikheter se på våra likheter även om vi inte är överens, det goda samtalet och mötet måste finnas även om vi inte är överens. Och det, där, är, där ligger liksom det här mänskliga vår dagliga kamp liksom att göra det goda. Sen så var det själva påvens ord i, i den katolska mässan när påven vädjar om att det här är ett ekumeniskt möte. Ni ska jobba för det goda i världen. Ni ska jobba för de minsta människorna alltid. Det ska ni göra som tillhör katolska kyrkan. Det ska ni göra med alla andra som tillhör andra kristna samfund. Det ska ni göra med alla människor oavsett vilka de är. Bara ni har gemensamt att ni de goda för den lilla människan det tyckte jag ändå var, var, var starkt var väldigt starkt att vi kanske kan släppa våra stenar och plocka er bort det där som är negativt i just det här med dömandet och kanske återvinna det återvinna ordet att det blir en befrielse istället för en, ett ok och bära. Jag var ja. i arenan också och kollade på Proven och uh, hela grejen som pågick där och det var en kvinna från, tror hon var från Burundi som dedikerat sitt liv åt att bygga barnhem för flyktingbarn och uh, väl, väldigt inspirerande kvinna och uh, man, man märkte på henne att detta gjorde hon bara för att hjälpa andra, hon gjorde det bara i kärlek som då Proven fortsatte i sin predikan att uh, vända sig till den här kvinnan och Fler borde vara som du, fler borde vara lite crazy in love Leva i kärlek Leva ett större sammanhang kanske Än i bara det egna mm. Avslutning till det här samtalet Och denna, denna veckans podd Ja, det här är sista söndagen i kyrkåret Första advent börjar det nya Och gå in i det Med lite crazy in love mm. Mm. Ska vi säga så? Ja. ja Och då får vi tacka alla som har Lyssnat och önska Alla ett gott slut på kyrkoåret och ett gott nytt på det nya kyrkoåret. Jag Jonas säger tack och hej. Och jag Olof säger tack och hej.